Në nëzërru të ala, së të farë të ala, së të ala, së të sërru të ala, së të ala, së të ala, së të ala, së të ala, që që ka thonë vetë Allah i madhurë në Quran, ka thonë, ma dhe e gjëbë të mund mursalin, shfar për gjijë i keni dhenë profetëve, qërës, shfar për gjijë i keni dhenë profetëve, Edhe profetët i kanë ftuar njerëzit që të besojnë Kur'an, të besojnë Librin e Allahut, edhe të zbatojnë urdhrat e tij. Që Allahu më dorën do të na pyesi. Do na pyesi për çdo gjë që ka zbritur në Kur'an dhe ne nuk e ka urdhëruar, ta besojmë atë. Meça për gjëra të qarta. Do më pleq për gjërat që ti kupton në dietarë të, që mund ngatrohen. Ato gjëra që janë të qarta, ato gjëra për të cilën e ke xhmaut ose musliman, por to normalisht në do pyetemi. Kupton? Dhe nuk la justifikon ne ide, nuk mund mos lodh, nuk ta mund të thuajmë se mos lodh. Domethënë, nuk mund të justifikohemi ne domthon për, për një çështje që kjo është pa njëror për njerëzit dhe, dhe për të thënë që Allahu nuk do na pyesë ne për ndërgjykimin, kjo është shumë e madhe valla, e thon. Domthonë nuk është në kompetencën e as të mia as as as kujt që të caktojmë se kush është një gjë që do na pyesë më kush është një gjë që nuk do na pyesë ndërgjykimit Allahu subhanallahu teala. Për fundazi Ne do pyytim për të që ka tërgu vëtë Allah në Koran dhe profetit sallallahu alaihi sallam në hadith saka Kështu që ne do pyytimi për besimin tonë Koran ne do pyytimi për zbatimin në Koranit ne do pyytimi për besimin tonë profetin sallallahu alaihi sallam ne do pyytimi për zbatimin në urdhëve të ti ne do pyytimi më thonë dhët parën aja kemi pesu arë të gjemë zemër që ka thënë e inë Edhe e dyta a kemi zbatuar ata apo jo? Dhe ç'është distanë? Ka çështje të cilat thjesht duhem besuar, nuk kanë ndonë domosdoshmë veprim me gjymtyr. Dhe ka gjëra të cilat duhem besuar dhe duhem vepruar. Meqart, u thën, për gjërat që duhem besuar është për shkak të Allahu madh, ka treguar Kur'an që ka 700 dhe 7 toka. Ka një zbatim fillëmez i ktu? Që zbatimi është thjesht ta besosh se ajo që ka thënë Allahu është e vërtetë. Edhe pse ne nuk e shohim dot me syt ton që janë 700, nëse shohim, në shohmë vetëm 12 jos, nuk shojmë çajit tjerë. Është më të kemi detyrë ta bësojmë sepse vallëllai më thua ka thënë. Kështu që nëse vjen dikush dhe thotë, "Shiko thotë, shkenca ka zbuluar dhe që nuk janë 700, thotë, po janë janë 5, për shemb." Për shembull, thonë. Kështu që do të them, fëndon diskutojmë pse na janë 7 apo janë 5, sa janë apo janë 6 apo janë 8, më radhë, thonë. Kjo nuk është asnjë luks i diskutimit se çështja vëlla. Nuk është çështë luks, as nuk është çështë përsi në mund të them, për të mos e do pyetësh ti a janë 7 në 5. Do pyetesh sa janë sepse vallalloj më duke thon kura gjashtë 7. Kjo që, që e hiçi nuk e pohon që janë 7, ai në të vërtetë saka beson Kur'anin, s'e çduhet, më thon. Tash unë nuk kam, nuk është qëllimi që këtu që të nxjerrim gjykim ndaj njerëzve, çka është një çështje tjetër. Po ideja është domethënë që thuashin që nuk do pyetesh dini gjykimin për një gjë, vallallai, që është gjë e madhe, nuk është shaka. Kuptoni dhe vallallai? Kjo është domethënë Kjo është gjë shumë shumë e rëndësishme për të për të pas parasysh në gjithmonë. Ajo që që që ne që, që ne gjykon ne është Kur'ani edhe Suneti profetit sallallahu alajhi wasallam. Kjo duhet të jetë parimisht. Munë ka qelluar një me një person. Kam diskutuar me të për çështjen e teorisë Darvini. Darvinit. Ju jeni dëgjuar ndërvinin? Teoria Darvini thotë që njeriu ka ardhur nga me mundi. Domethënë nuk beson që Zoti ka krijuar gjë. Darvini. Kjo është ideti, kurse ky personi kishte ignorant. Ky thoshte, ë njeriu ka nga memuni, por memuni ka kriju Zoti, thoshte ai. Kupton? I thoshur ore apo orësh gabim ke ide? Po jo, dhe nuk është gabim. Ja, kjo është teoria e Darwinit. Kjo zvikull është timi Kurani, thoshte ai. Kupton? Ky nuk vjen në kundësi me Kuranin, thoshte. Edhe ti diskutosh tashi më shumë, njeriu është kriju nga memuni, dhe memuni vetë kriju Zoti, apo ka kriju drejt për drejt? Eh, mos e s'donë apisë lloj për gjëra të tilla. Uder episode din jugim për gjëra të tilla. Kupton thosh diçka të tillë, domodin nuk është e saktë. Do na pyes se lloji i madhur, Allahu Subhanetale ka thënë Kur'an që ka kriju nga Adem i. Si të thuash domodin që jo, nuk u shkrua nga Adem i, por ku nga mëmuni, do na pyesi. Edhe pse kjo si ide duket e çuditshme, do na pyesë Allah për gjëra të tilla. Normalisht do na pyesi për çdo jet kuror në cilin ai ne ka treguar neve një besim që ne duhet ta besojmë atë. Domodin. Edhe për çështën e tokës si këtilla. Ajo po njehur për njerëz normalisht ne i justifikojmë njerëzve dim që ata nuk e din për të lëgje dhe për këtë rësim për këtë asheroim. Unë nuk kam të gjykim për njëri që njerëz janë çafira me radhë, janë ignorancat e tyre të, të cilët i kanë u ton, se nën nje gjykimit të yol. Dhe unë në atë rast kam treguar vetëm çfarë kanë thënë dietarët. Ato fetë të tyre që kanë treguar ata me argumente fetare, Kur'anit dhe Sunetit, çfarë kanë treguar ata tonë. To. Kjo si që është çështje, domethënë është çështje e nevojshme që duhet të njohur dhe mua kjo është ide që më ka ardhur, më ka ardhur më shumë, më thon drejtum ka ardhur e hidhur, sepse kjo vëllai është gjë shumë e madhe, u kupton? Nuk është shaka, u kupton? Edhe duhet studiuar, duhet duhet du një ritmat par të para situasë për ta, çdo gjoftë, u kupton? Unë po u them drejt domthonë, një dashur kohë derisa ka marrë në to rezultati, domthonë. Unë mbasi kam mësuar kam studiuar disa libra, edhe kam medituar, kam kërkuar gojë gjatuton a tekam zero të rezultatit. Fuqjë domethënë duhet që njëri u të shështë. madhë vallah kur flas për diçka. Të madhë mirë. Minimumi kur nuk di, atë nuk di. Dërguar Allahut sallallahu alejhi wasallam, kishte rasti për diçka nuk jep të përgjigjë derisa i vinte gibril alayhis salam, edhe i thoshte është kështu ose është ashtu. A kjo është domethënë është, është edukatë e gjithë dietarëve, ata ku nuk dinë thoshin nuk dim. O salla Allahu ne madhruar, madhroi dinën e dobishme ë ndryshojë këtë gjë. Por mos harroni që kjo lloj gjeje nuk do ta bëjnë nevet, domodin që të bëjmë armiq me një tjetrën. Duhet domodin që çështjet fetare të bëhen shkak që ne të armiqësohemi me njëri tjetrin, por duhet përpiqem në mënyrë vazhrorore që dëgjojmë domthon se atë që është e vërteta që ne na intereson, e vërteta. Domthon nuk nuk duhet të hiqemi që për hir të çështeve fetare ne të bëhemi armiq ne do bëhemi, më në mëton armiq me kuptimin e fjalës, mund të thonë që do ta urrëj njëu, kur e ku ndoshton vërtetën që është, është e qartë si dielli. Por nëse njëu s'e ka të qartë, nuk ka koptuar, të të e ka kuptuar, jepi mundësitë ta kuptoi. Hapja kradhët afroi që ai ta kuptoi. Po që si do të bësh armik atë? Atëri ai do të vendos një vizë i destata dhe s'ka për të dëgjuar më kurrë. Që do, do duhet të timi dgjyer me njerëzit. Që të hapë, të japim atë mundësi që ata tak ob tojná ty četajmy.